E, Google baina ospital Mayan askenean eguna hoetan e, lentasuna ez da psikategure gure e, gure arrasoa Google gu dugu psikat erretretaren sistemaren aldaketaren kontra eta orduan de, LAB sindikatuak ospitalean du bai greba orokorrean eta bai manifara parte hartzeko baina gero ospitaleko arazoak psikat e, bigarren mailan e, uzten ditu azken azkenean eta behar zerretarren reformari buruz beriziki haiziztela eta entzun dugu eh, treinetako lang gilen deia, zerretarrena, eh, beste sektore eri bezala deie egiten greba horoko egitea. Eh, zer dio zuertaz? Ba Guk berezitasun bat bat dugu, eh, hospitalean. Gure estatutoetan eh, ziort, eh, ziortatu behar dugu eh, harta hogeitala e, orduz. Horrerekxe supesatzen du behazkenean gure greba e, eskubidea pixkat morriztua da, orduan e, adibidez, greba delarik guk badugu zerbitzu minimo bat asfpaltik zer da be, igandetan bezalako e, langileen kopurua mantendu behar da. Baina hiru egun pasata greba e, segitzen badu itzuri behar dugu e, langilean kopu normalera. Horrek se suposatzen da be azkenean jende asko greba egiten du, baina lanean izanik. Orduan ez da e, kalteerik e, e, bezeroentzako eta bakarrik langileentzako dirua galtzen edo eta azkenean ez eggitzen dute lan e, bid normal batean, Orduan... Guk gure ondorio gutxi badira greba egiten badugu, eta horregatik ere ez gira hain greba egiten hospitalean. Eh? Ez da beste sektore batzuetan bezara, guk ezin dugu itxi zerbitzu batean. Falta profesional bat izango zen, eta zigor bat eh, jaso dezakegu horretarako. Ados, behaz, eakusten eh, eh, duzien grebantziztela, nola, besoko bat emanez, grebantziztela, <coughs> dolako? Sein alatzeko? Ba, eh, Azaltzen dugu greba laria garela, lehenengo egunetan, be, bai azkenean zerbitzu minimoan gira, zer suposatzen da, be, ordirenak eh, rekizizio batekin be, lan gehiudute, orduan <coughs> giro lako ere ez da oso ona, baina bueno, zer egiten dugu momentuz, be, guk eh, elkartasunean eh, parte hartan dugu eta Gure sustengu osoa ematen diegu beste sektoretan greba parte hartzen duten nahi. Beh. Gero ospitalean eran nizun bezala bizkatzen hori, mugatua gara borrokatzeko dideetan. Eh. Greba egiten da, beh, kalte handirik ikusi gabe azkenean.